ام الرجالي <سؤال> صناع حياتي اقمار لالي منار الهداتي انا ام رجالي صناع حياتي اقمار لالي منار الهداتي تزنوا صوباتي وصاروا بذاتي طوانا بعزم الابات وطوانا بعزم الضبط ايا من تسمع وخلى المناما جرى العمر يمضي ورا من سراما Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyna Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lama ila ma'alamtana innakimta l'alimun hakeem. Allahumma alimna ma'yanfawna ma'anfa'na bima'alamtana wazidna ilman ya Rabbil Alameen. Su'ahu ala peripada sama allahu jalla wa ala salawati salam neka sunan yagwa pasanika Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam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 A doista je Allah dželle ve i mudri. Kao što nam je dobro poznato, svjedoci smo pred vrata nam, nam je dragi gost, mjesec Ramazan. Mubarak mjesec Ramazan. Za nekoliko dana nastupa bereketni blagoslovljeni mjesec Ramazan kada se vjernici muslimani i muslimanke posebno vraćaju Allahu dželle ve 'ala i da obnove svoj ugovor s Allahom subhana da se približe Allahu subhanahu wa ta'ala što je god moguće više, čineći obavezne ibadete od obaveznih namaza i posta i također drugih ibadeta znajući da se dobra dijela posebno u mjesecu Ramazanu glednuju i da je njihovo činjenje u mjesecu Ramazanu posebno olakšano. Kao što Allahu poslanika alihi salatu veselam o tome govori kada kaže da prvu Ramazansku noć إذا كان أول ليلة من شهر رمضان سفدت الشياطين ومرضت الجن وفتحت ابواب الجنه فلم يغلق منها باب وولقت ابواب النار فلم يفتح منها فلم يفتح منها باب ونادى منادي يا باغي الخير اقبل قال نستوفي بر رمضان سكؤ Svi šeitani i nepokorni džini vezuju se u lance. Sva džemetska vrata se otvaraju i nijedna od njih se ne zatvaraju tokom mjeseca Ramazana i sva džahennemska vrata, vrata, džahennema vatre zatvaraju se i nijedna od njih se ne otvaraju tokom mjeseca Ramazana i glasnik poviće, kako je došlo kod imam Tirmize ibn Mađe, i glasnik poviće o ti koji želiš hajr pristupi. U predanju kod imam Nesai da svaku Veće je mjeseca Ramazana. Glasnik doziva i govori, o ti koji tražiš dobro pristupi, o ti koji tražiš zlo, odstupi. Dakle, vjernici trebali bi nastojati u mjesecu Ramazanu što je god moguće više da čine dobrih dijela. Naročito onih koje, koja su im obavezna i također onih dijela koja su odopće koristi. Svima nam je dobro poznato kako je danas stanje muslimana kako je danas naše stanje među sobom. I svi mi to dobro znamo i vidimo. A zasigurno jedno od obaveznih dijela u mjesecu Ramazanu jeste popravljanje među muslimanskih odnosa. Popravljanje odnosa među muslimanima. Dobro nam je poznato da nam nema ući u džanet sve dok se ne budemo voljeli. Sve dok među nama ne budu postojale bratske veze, prijateljske veze. Naprotiv, naša vjera Islamu u koju smo ušli obavezuje nas na brastvo da budemo braća jedni drugima. Htjeli mi to ili ne? Allah subhanahu wa ta'ala obavezao nas je čim smo prihvatili vjeru Islam da budemo braća jedni drugima i da imamo određena prava i obaveza jedni kod drugih. Stoga trebali bismo gledati da popravljamo naše odnose. A sigurno nećemo popraviti svoje odnose ukoliko ne budemo upravo vodili računa o našim pravima i obavezama jednih kod drugih. Ono što će zasigurno pomoći nam ujačanju naše ljubavi, prijateljstva, samilosti među nama, kakva je naša vjera i na što nas postiče, jeste, dakle, poznavanje ovih prava i obaveza jednih kod drugih i maksimalno nastojanje, ne samo da se to nauči, već, dakle, i primjenju praksu. Pa večeras, kratko spomenut ću jedan hadis u kojem se spominu prava, Svakog muslimana kod svakog drugog muslimana, odnosno obaveze svakog muslimana sprem drugog muslimana. Moleći Allaha subhanahu wa ta'ala da to čujemo, shvatimo dobro i primjenimo. Ništa nam neće koristiti ako naučimo, a to ne budemo primjenjivali u svome životu, naprotiv, to će biti samo dokaz, dokaz protiv nas, dokaz protiv nas. Vama je dobro poznato da islamski učenjaci kada govore o onome koji samo gomila, znanje ne radi po njemu, da ga sostavaju u riječi Allaha jalla wa ala alha kumut tekasu. Hatta zurtom ul-makabir Natječete se u gomilanju sve dok je dođete do svojih kaburova Dakle čak i onaj koji gomila šariatsko znanje ali ne radi po njemu Svrstava se ove reči Ili u riječi reči Allahov poslanika alihi salatu wasalam Al-kur'an huđetum leka walik Dobro nam je također poznat hadis Ebu Hureyre radijallahu ta'ala Kod imama muslima u kojem se spominu tri kategorije S kojima će biti potpaljen jahennem Hadis ek prensije ko prije radi Allahu prije nego li ga je citirao tri puta kada u nesvjest. Prije nego li je citirao taj hadis tri puta je upao u nesvjest. Zatim je spomenuo tri kategorija s kojima se se potpalti džahannam. Prvi koji će biti bačeni u džahannam. Zatim nakon njih doći će nevjernici. Ko su nevjernici u osnovi, mušrici i drugi. Jedan od njih je onaj koji je tražio znanja, nije radio potom taj Onaj koje je gomila znanje samo da se kaže za njega kako je učen Njega tražio radi Allah subhanahu wa ta'la Miti radio pa njega Pa Allah subhanahu wa ta'la molimo da nam podari korisno znanje Od koje ćemo se koristiti svoj život uspoti pa njega Dakle, taj hadis prenosi također Rebu Horeira radi Allahu u A on njemu kaže Allah u Pasanika alihi salatu wa salam Hakkul muslimi, alel muslimi siptun Svaki musliman kod svakog drugog muslimana ima šest prava ili šest je prava svakog muslimana kod svakog drugog muslimana Iza lakitahu fesallim aleyhi Čim ga sretneš po salamiga Vajza da'ake fajibhu Kada te pozove sebi u goste, odazovi mu se Vajza iz ten saha Ten saha Kada od tebe zatraži savjet po savjetu i ga Vajza atase fahamid Allahe fesemmithu U drugom rivayetu fesemmithu Kada kihne pa se zahvali Allahu subhanahu wa ta'la odmah nakon toga, prouči mu dovu. Kada se razboli, obiđi ga. Kada umre, isprati ga. Isprati njegovu džanasu. I ovaj hadis zabilježio ima muslim u svome sahihu, u knjizi o salamu, u poglavlju od prava muslima kod drugog muslima. odprava muslimana kod drugog muslimana jeste da mu uzvrati da mu uzvrati na selam pod brojem 2.162. Također ovaj hadith zabilježuje imam Buharija u svome sahihu u knjizi o dženaziju po oblavlju obaveznosti na dženaze, ali sa pet prava, bez savjetovanja. Bez savjetovanja. Prenosno od ovog haditha je buhurere, radijallahu talam. Ko je buhurere? Što znate o buhurere? Što znate o buhurere? radi Allahu teala. Da pitamo o kakvom drugom savremeniku Abu Hurere radijallahu taala neplaneni ti cenni Allahu ta'ala i poslanika alejhi salatu vesselamo ko njegovog imena islamski učinjaci imaju podijeljeno mišljenje čak spominju 30 imena ali ono na čemu se smiruje srce većine islamskih učinjaka jeste Abdulrahman ibn Sahr Abdulrahman Sahr imama je dakle nadima kebu Hurere također islamski učinjaci razilaze komu je dao taj nadimak, pa jedni kažu da mu ga je dao babo još uvijek, još prije, dakle u vremenu džahilijata, drugi spominju da je to Allaho poslanika alihi salatu usl. učinio, a treći da je to učinio Omar radijallahu ta'ala. Prihvatio Islam kada? Prihvatio je Islam u godini Hajbara, sedme godine po hijjri, pa to je vrlo kasno, sedme godine po hijjri. Nakon toga neprestano se družio sa Allahom i poslanikom alihi salatu sam, dakle tri ili četiri godine. Neprestano se družio sa Allahom i poslanikom alihi salatu sam, zbog čega je najviše i prenio hadisa. Kako kažu u knjigama terminologije hadisa, da Ebu Hurair radijallahu talan prnosi 5374 hadisa i ni nijedan ashab od njega više ne pamti hadisa. Dakle, nije prenio pamteći koji je Ashab više Ali? Abdullah ibn Amr ibn As koji je pisa Abdullah ibn Amr ibn As radijallahu anhuma koji je, dakle, pisao hadise na takav način više je prenio od Allahov poslanika Alihi salatu samoh hadisa ali onaj koji je više zapamtio i najviše od svih jeste vuhurere, kako mu je posvjedočio i Abdullah ibn Amr radijallahu anhuma rekao ši ti se najviše druži od svih nas s Allahovim poslanikom Alihi salatu sam i zbog toga najviše prenosiš, prenosiš hadisa Svakako sljedbenik sunnata i nosilat sunnata Allahov posanika alihi salatu wasalam i odlikuje se brojnim odlikama. Ono što prenosi nastoj i da čini u svome životu. Pa brojne su odlike Abu Hurere radijallahu ta'ala radijallahu ta'ala. Bio je poseban u ibadetu. Spomnije se da je svoju noć bio dijelio na tri dijela. Pa je jednu trećinu provodio u ponavljanju hadisa, drugu trećinu, Provodio je uklanjanju noćnog namaza, a treću trećinu je provodio uspavanje. Znao bi često se utjecati Allahu Subhanahu wa ta'la od lice mjerstva, od nifaka. Koliko se mi danas utječemo Allahu Subhanahu wa ta'la od nifaka? Koliko smo danas zatražili zaštitu od lice mjerstva kod Allaha Subhanahu wa ta'la? Kada bi ga čuli, prisutni upitali bi ga za ti, ashab Allahu al-Poslanika alihi salatu, sam bojiš se nifaka, lice mjerstva, on bi govorio, ve hakum, da školi se vama sve dok je šejtan živ čovjek ne smije biti siguran. Čovjek ne biti siguran za sebe. Spominjem se u njegovoj biografiji da je znova svaki dan recitovao svaki dan 12.000 puta subhanallah. 12.000 puta da je znova reci subhanallah svaki dan. Kada bi bio upitan zbog čega, govorio bi toliko vrijedi moja krvina, toliko vrijedi moj život. Ja želim svaki dan da se odkupim kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Bio je Kadija Medine i kvanjao je dženazu našoj majci, majci vjednika Ajće radijallahu ta'alanha 57. godine po hijđri, a oko godine njegove smrti razilaze se islamski učenjaci. Allah najbolje zna, najispravnije mišljene jeste da je preselio 59. godine po hijđri u Medini i ukopanje u Bekiju, poznatom mezaru Medine. Dakle, on nam prenosi ovaj hadis po kojem se spominje šest obaviza. Svakog muslimana, sprem drugog muslimana, svakako, dakle ovdje ulaze i muslimanke, žene, sprem drugih muslimanke. I pogledajte, hvatko ćemo ih prokomentarsati. Sve jedna od ovih obaveza, budemo li ih primjenjivali u svome životu, utica će na jačanje naše međusobne ljubavi. Sve jedna od njih. Nije ih Allaho poslanik Alihi sallatu san džaba na jednom mjestu spomenuo zajedno. Sve jedna od njih. Budemo li ih praktikovali u svome životu. Budemo iskreni u činjenju istih radi Allaha subhanahu wa ta'ala i nadajući se spomenutim nagradama od Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog zasvijekujemo to će uticati na jačanje naše ljubavi. Pa odmah Allah uposlani ka alihi salatu sa na prvo mjestu spominje selam. Širenje selama. Iza lakitahu fesalim alihi. Kad ga sretniš. Čim ga sretniš odmah ga po Harf Fa, jeste za takid za pozujurivani ida lakituhu fasallih odma haga poselami čim ga sretneš poselami ne čekaj da on tebe poselami kako je došlo kod Buharija i kod Muslima wa khayruhumal ladhi yabda'u bis-salam od dvojice bolji onaj koji prvi nazove selam od dvojice bolji onaj koji koji prvi nazove selam i zasigurno kada muslimani budu nazivali selam jedan drugom s ubjeđenjem Znajući šta znači taj selam Radi Allaha džel levala jednog jedinog Zasvigudno će se voljeti To je drugo što je kod nas Mnogo što postalo formalno Što nismo svjesni Onoga što izgovaramo Što znači selam e, Dakle kada nazivamo selam jedan drugima Jedni drugima Kažemo Assalamu alaikum wa rahmatullah Wa barakatuh Selam ima značenje spasa, Do, došlo je selam, općenite. Određeni član za isti vrak, za sveubuhvatnost. Selam od svega, spas od svega. Pa onaj koji ti naziva selam želi ti spas od svega i na dunjaluku i na ahirete. Od bolesti, od iskušenja koje ne možeš podnijeti, tegoba, nedaća, problema. Na dunjaluku, na ahiretu želi ti spas od žehennemske vatre. Zatim kaže dalje وَرَحْمَتُ اللَّهُ وَبَرَكَتُوا Želiti Allahov milost, Allahu bereket da se spuste na tebe a sa Allahov milošću i sa Allahovim bereketom postiže se sve bez Allahov milosti, bez Allahov bereketa ništa se ne može postići bez Allahov milosti, ako nam se Allah ne smiluje ništa ne možemo postići ni na Dunjalku, ni na Atlijeretu ući u džennet, kao što nam je poznato lakako da ne zavoliš onog zana koji ti nazove ovakav pozdrav ti u kuk. želiti spas od svakog zla i želiti ostizanje svakog dobra. Zato muslimani trebali bi nazivati selam jednim drugima kad god se sretnu. Mašta ih razdvojilo. kada se ponovo sastave, trebali bi nazivati selam jedan, jedan drugom. Zasigurno selam pospješuje našu ljubav. Ljubav među nama. Naše prijateljske veze. Kao što je prejasno došlo kod imama muslima. Ili tako. La tad hulun al dženneta hatta tu'minu. Wa la tu'minu hatta tahabu. Ala adullukum ala shay'in idza saltum mutahabbabtum nejte zasigurno u cijenno učo džennet sve dok ne budete vjerovali vjeru džennet ne ulazi osim vjernička duša a nećete vjerovati sve dok se ne budete voljeli zardava ne ukazuje na djelo koje ako ga budete činili zavoljećete se epšu selam mebejnekum širite selam među sobom širite selam među sobom pa dakle širenje selama nazivanje selama razlog je da se volimo kada se budemo voljeli Onda ćemo se pomagati u Allahove vjeri, potpomagati i onda ćemo biti vjednici ako Bog da ući uđena. Zato je dakle potrebno da nazivamo selam jednim i drugima znali se, poznavali se ili ne. Nažalost, da nas praksa čak kod onih koji upiru prstom u sebe i kažu da ih treba slijediti, da su oni jedini i pravi. Oni koji po najbolje tumače islam, nazivaju selam samo onima koji je znajdje ili su isun robišli ili koji ko isun izniho njegov mezčiga njegov i slično to nije sunnet Allahu poslanike kada je bio upitan kako bi ez-zebuharija i muslim koji je to najbolji islam ili koja je to najbolja osobina u islamu rekao je tut imt'am wa tuqra ussalam ala man arafta wa man gladne potrebne i da nazivaš selam i onome koga znaš i onome koga ne znaš da ne zoveš Pa za Ibreta je u mnogim našim džamijama da se selami, kad se uđe u džamiju, dakle, ne diže se glas, već selami se samo onaj koji se zna. Dok obično starije vide, njih niko ne selami. Njih mnogi zaobjelazi. Sunnet Allahog poslanika, alihi salatu osam, je bio kada se naziva selam, selam se naziva svima. I onom malom i onom starom. Za nije došlo u hadisu kod imama Ahmeda i drugih? Nije od nas onaj koji nije milostiv prema našim mlađima I koji ne poštoje naše starije I koji ne naređuje dobro i odvraća od zla I koji ne zna za pravo našeg učenog A kada dođe u hadisu da se Allahu poslanike Alehi salatu samo ograđuje Od počinioca određenog dijela To dijelo je šta? Jeste me razumjeli. Kada dođe spomen nekog dijela I Allaho, poslanike alihi salatu, samograđuje se od onoga koji čini to djelo. To djelo je šta? To djelo je veliki grije. To je kebira, veliki grije. A pa onaj koji nije milostiv prema mlađima, koji ne pokazuje milostivost prema mlađima, koji nepoštuje naše starije, koji ne zna za pravo naših učenih, taj čini veliki grije. Taj čini veliki grije. S toga dakle, kada sretnemo jedni druge, znali se ili ne znali, ali na nama se vidi alameti znakovi islama muslimana, trebamo nazivati selam jedan drugome, a ne raditi na ostvarivanju preznaka sudnjega dana. Kako je došlo u hadisu Ibn Mas'uda pod imama Ahmeda, da je rekao Allaho poslanika alihi salatu, salatu salam, inna mina šrati sa'a, enju selima rađula, ala rađule laju selimu alihi illa linmarite. Daista je od preznaka sudnjeg dana da Čovjek nazove selam drugom čovjeku ne naziva selam osim zbog toga što ga zna. Nećemo nazvati selam osim zbog toga što ga zna. Iako u lancu prenosilac ovog hadisa nalazi se ili slab prenosilac po imenu Šariki Ibn Abdullahi L'uqadi, ali njemu svjedoči drugi hadisi kod imama Ahmeda, poput hadisa ime bejne jeda Isa teslimul hasa. Doista presudi da nastupiće će posebnih, a mi ne trebamo biti takvi. Bez trebamo nastojati selamiti sve. I prije selama ne bi trebalo govoriti ništa. Saba hajdu Allah, akšam hajdu Allah, marhaba i ostalo lijepo ima značenje. Ali to dolazi tek nakon selama. Tek nakon selama. Čak imam nebevi, Rahimahullahu teala spominje da ona i koji nazove neki drugi, da te pozdrav, nam kaže prije selama ili nikako ne naziva selam, ali govori saba hajdu Allah, akšam marhaba i slično, da mu ne treba uzvaćati. Jer je, dakle, uzio za pozdrav nešto što nije propisano. Propisano je, dakle, da se nazove selam. Tek nakon selama može, može sve ostalo. Jer, dakle, selam je najljepši pozdrav. Čuli ste šta nosi sve sa sobom. Pa, dakle, u ovom hadisu stoji kada ga sretneš, odmah ga po selam. Nazivanje selama je šta? Vlađiva. Šta je sad, vađiva ili Po myšljenju pojedini hanbalijskih pravnika je vajib. I tog stava je bio i šeikho l'islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullahu ta'ala. Ali Ibnu Abdelbarh, rahimahullahu ta'ala, spominje da većina islamskih učenjaka je stava da je to sunnet Maltene Ibnu Abdelbarh spominje da je iđma, većina, većina, velika većina. Maltene skoro svi islamski učenjaci da su stava da je to sunnet, Ali uzvratiti na selam je vajib obaveza. Fardu, zbog rječi Allaha Subh'ana wa ta'ala u Suri, U suri Enmisa 86. ajtu bi minha, Kada budete pozdravljeni nekim pozdravom, onda vi ljepšim pozdravom odpozdravite ili istom jerom uzvratite. Kada budete pozdravljeni nekim pozdravom, onda vi ljepšim pozdravom odpozdravite ili na isti način uzvratite. Pa se selam naziva na koliko načina može. Koja Mose leoš kako? Mosele selam. Imal hafizah. A to ima alde hafizah, on ti rezi može. Šta je ukazivanja o Ibrahimu i dolaš kumeleikamu? Tani suratih selam, vespominje se selam aleikam. Selam. Dakle, kako kaže šeif Mohamed i Salih l-Ossanin, u komentaru o oga hdisa? Ubulugul maramu, kaže dakle se može nazvati selam, Assalamu alaykum, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pa onako kako ti bude nazvat selam u najmanju i na takav način moraš odgovoriti. Kako kaže u komentaru ovo 86. ajat iz sure An-Nisa ibn keci rahimehu Allahu teala az-ziadatu mandub wal mumasalatu mafruḍa. Da nazoveš više je lijepo, ali da nazoveš isto je obavezno. Pa koliko ti neko nazove selam, assalamu alaykum Naimane. Obaveza je da mu uzvratiš Wa alaikumussalam Wa alaikumussalam Wa rahmatullah Wa barakatuh je bolje ljepše Ukoliko ti neko ne zove salam Assalamu alaikum Wa rahmatullahi wa barakatuh Nema skrat? U istoj mjeri moraš odgovoriti Na isti način trebaš odgovoriti Wa alaikumussalam Wa rahmatullahi wa barakatuh Slušajući ovaj hadis mogli bismo zaključiti da nazivanje salama je potrebno samo kada se sretnemo. Tako ovdje. je u hadisu Iza lafitehu feselim aleyhi. Kada ga sretnješ odmah ga foselani. Nigdje u ovom hadisu ne kada se rastaneš s njim foselanih. Međutim, spomnio se u drugim hadisima. Kodebu Da Vuda, Tirmizije, Nisa imama Ahmeda i šehalbani kaže da je hadis dobar. U tom hadisu stoji da je rekao Allahu fosanika aleyhi salatu ve salam Iza inteha ahadukum ila lmeđlis feljuselim kada jedan od vas dođe na skup neka nazove selam واذا اراد ان يقوم فليسلم ikada želi da ustane i da ode sa skupa neka također nazove selam salaytin ula bi ahqqa min al-akhirah prvi selam ništa nije preči od drugog prvi selam ništa nije preči od drugog a dakle kada dolazimo nekome u kuću ili na skup a na selo nazivamo selam i kada odlazimo od njega također nazivamo selam Prvi selam, ništa nije prečio od drugog. Prvi selam, ništa nije obavezni od drugog. A gledajmo dakle da na ovakav način nazivamo selam svjesni, ubijeđeni značenja selama. Zatim kaže Allaho poslanika, alaihi salatu wasalam, Kada te pozove sebi, odazovimo se. Kada te pozove sebi, odazovimo se. I zasigurno, ukoliko nas neko pozove sebi u goste, drago mu je da Sijedi s nama. Drago mu je da se odazovemo njegovom pozivu, da nas ugosti i mi to i učinimo, zanim nećete doprinjeti jačanje naše ljubovi sigurno. Želi da bude u našoj blizini, da čuje nešto od nas, pogotovo ako imamo šarijatskog znanja, pa mu se odazovemo, odazovemo makakva bila sofra, kao što nam je poznato iz životopisa Allahov poslanika, ali ih i salatu u salam i njegovih halipa, da se znali odazivati na bilo šta. Da su sjedili sa siromasima, da su uživali u sjedenju sa siromasima. Da je Allaho poslanika alihi salata sam dobio da ga Allah poživi i proživi sa siromasima. Pa kada te neko pozove od vraće muslimana, trebao bi mu se odazvati. Trebao bi mu se odazvati. Makakav bio poziv. Islam skučenjaci imaju podijeljeno mišljiv. Da li je obaveza se odazvati na svaki poziv, na što god te pozove brat musliman, ili dakle je obaveza se odazvati samo na određeni poziv, odnosno pojedini ili većina islamskih učenjaka kažu da je obaveza se odazvati samo na velimo, odnosno na svadbenu gozbu. Na svadbenu gozbu. Kada te brat musliman pozove ženi se ili ženi svoga sina i pozovete, većina islamskih učenjaka kaže da je obaveza se odazvati na taj poziv doći na druge pozive nije obavezan. Ali zaraz za razdvajanje veljine dakle, ovog svatbenog poziva od drugih poziva nemaju dokaze. Štoga, dakle, pojedini islamski učinjaci kažu da je obaveza se odazvati na svatki poziv poput šeha bin Daza, koji kaže da oni koji zastupaju stav, da je obavezno se odazvati samo na velimu, svatbenu gozbu, a ne, dakle, na druge pozove nemaju dokaza za to. Znači, je obavezno se odazvati na svaki poziv. Međutim, uvijek, ukoliko se ispone sledeći uvijek, ukoliko te pozove muslima, jer je došlo, ovaj govor o muslimanima, ukoliko te musliman pozove, obavezno se odazvati. Zatim, ukoliko je to poziv muslimana s kojim treba održavati vezu. Ponekada određenje muslimane treba malo ignorisati i na takav način popravljati. Ukoliko nije riječ o takvo muslimanu obaveza se odazvati. Zatim, ukoliko te pozove po imenice, lično te pozove, spomeni tvoje ime i kaže, želim da mi ti dođeš kući, na sofor, na gozbu. Pozovete neko ovo ide Ramazan. Požavite neko na iftar kaže po imenici, ti ti dođi na iftar, obaveze se odazvane. Zatim, pod uvjetom da na takvom mjestu nema Harana da na takvom mjestu nema zabranjenih stvari, nema slika, nema muzike, nema pjesme, nema muzičkih instrumenta, jer tamo gdje ne ulaze meleke, ne bi treba ulaziti ni vjednici. Meleke ulaze u kuću u kojoj se nalazi zvono, u kojoj se nalazi pas, u kojoj se nalazi slika. Meleki ne ulaže u takve kuće. Allah najbolje zna, bez obđira gdje se to nalazilo. Pa na takva mjesta i vjernici ne bi trebali odlaziti. A ukoliko bi odlazili drugima shabima i nalazili na njihovim zastorima slike i bi se. Ne bi ulazili i jeli kod njih. Dakle, ne bi trebali odlaziti na takva mjesta ukoliko ima harama. Međutim, ako ste osoba od Ugleda i znate da svojom pojavom promienićete i taj munker te zabranjene stvari će biti otklonjene vašim prisustvom on davani još veća obaveza da sad. On davani još veća obaveza da idete i da se odazovete takvom pozivu. Zatim kaže Allahov poslanik alihi salatu sam dalje ve ida istan sahhatan sahhu kada odete da zatražite savjet po savjetu njega Kada od tebe zatraži savjet, obrati ti se u problemuje, požali ti se, spomene svoj problem, a ti si čovjek od savjeta. Ponekada šutnja biva bolji savjet. Mnogi se petljaju da posavjetuju i čovjeka odvedu do većih problema. Dakle, ukoliko od tebe zatraži savjet, a ti si sposoban da daš savjet, ili vidiš čovjeka u problemu, nije uvjet da ti kaže da ti se požali. Već ako ga vidiš da se vrti u krug, spremamo se nesreća i slično, obaveza je također da ga posavjetujš. Međutim, prilikom savjetovanja trebamo također voditi računa o određenim uvjetima, njih je sedam. U pitanju dakle, savjetovanja ljudi moramo voditi računa o sljedećim uvjetima. Da taj savjet bude iskren radi Allaha da dotično koga savjetujemo želimo korist. Želimo ahiretsku korijen, želimo njegov popravak, a ne dakle da mi ostvarimo nešto kod njega. Zatim, da ono čemu savjetujemo druge, da mi radimo po tome. Da ono čemu savjetujemo druge, što preporučujemo drugima, da mi radimo po tome. Dobro su vam poznati početci sure Sarp, drugi i treći ja Jaju haladine amenu, lime te kulu nemalatav alun kebore mecten inda Allah yum taqulu ma natfa'alun o'evrici zašto jedno govorite a potpuno drugo radite kako je Allahu prezreno mrsko kada jedno govorite kada vaše riječi vaša djela ne prate zatim da taj savjet bude blagim riječima a taj savjet bude na što je moguć i ljepši način blagim riječima lijepim riječima sa osmijehom na licu Ne savjetuje se drsko, oholo, povišenim tonom, povišenim glasom, sa ismijavanjem i sl. Takav način se ne savjetuje. Nama je da se dotični popravi. Na majci da se dotični popravi. I uglavnom to se postiže sa lijepom riječju, sa vedrim, veselim licem, a ne dakle sa omalovažavanjem, ponižavanjem grubim prostim riječima. Dobro vam je poznato i sure Pohar. Četrdeseti četvrti ajet U kojem se spominje kratko slanje Musaa i Haruna Faraonu Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala I obratite mu se blagim riječima Ima li većeg nevjernika Zulumčara Grešnika od Faraona Ne ima Ima li boljih savjetnika Pozivača od Allahovi poslanika vjerovjesnika nema, ali im je naređeno da se obrate najvećem nevjerniku sa blagim riječima, jer se sa blagim riječima uglavnom popravlja stanje. I dobro vodimo računa o ovome. Cilj nam je da se dotični popravi, a ne da se što dalje odbaci. Spominje se da je jedan čuo čovjek za drugoga Učen insan, kako se oko njega skupljaju mnogi, velika halka, a volio bi ion on da oko sebe ima mnogo pristavljica. Pa je krenuo da se upoznao sa metodom koliko je platio da bi prikupio te oko sebe. Pa je dašao i upitao ga kako si pridobio te ljude. Šta si im dao, pa su oni da s tebe ništa šta? I šta posebno? Kaže onda, ja ću morati da sjedim na tvome medžlisu, na tvome skupu, da vidim kako si ih pridobio. O kada je sjedio. I taj kao je skup medžlis, dotični, koji je dakle imao na svome skupu mnogo ljudi, imao je potrebu. Određenu potrebu. Pa je zvao sluškinju. Da dođe, da je kaže svoju potrebu, da mu danese to nešto. Pa su rekli da je sluškinja sklopila oči spava kada je čuo, rekao je Allah joj isklopio oči od harama Allah joj isklopio oči od harama uči doguzanje Allah joj isklopio oči od harama jel daburga da neglega od harama kaže daj mi sina z mi sina mu. kaže zauzet je nekim poslom kaže Allah ga zauzeo u pokornošću a vazda bio u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala kaže ja sam sjedio pored njega pa sam se nasmijao A on se okrenuo u peamenu pa kaže Allah te obradoval džemlentom pa se vazda smijao. je to, Čime se pridobivaju ljudi? Dakle, sa lijepim riječima, sa korisnim riječima, sa učenjem dove, sa željenjem, dakle, svakog hajera tim, tim ljudima. Zato, dakle, nastojimo da budemo takvi. Kada se obraćamo ljudima, kada savjetujemo ljude da, dakle, savjetujemo ih korisnim, blagim, lijepim riječima. Obavezno uz osmih. Kažu, dakle, da je nazivanje selama i savjetovanje ljudi e, neizostavno, ne može se dakle to činjenti bez osimih analić. Pa mislite da on nekoga nazove selama da se namrgodi ili da mu neko uči dugo ana mrgodi se ne. Dakle kažu da je osim je obavezan u selamljenju u savjetovanju, nasihatu kao što je kao što je so, so obavezna u hrani, ali tako. Može sve da izostane ali so u hrani je ali ne. Jedan moj komšija noju majku živu i žena svakako umrla se obarbi. Pa bi znovu majci reći ti si mi poput soli a žena mi je poput šećera. Žena mi je na mjestu šećera a ti si mi na mjestu soli. Pa majka odmah mi je skontala pa kaže, sinko šta to govoriš? Kaže, ne boj se, bez šećera se može ali bez soli se ne može. Bez šećera se može ali bez soli se ne može. Zatim, dakle, četvrti uvjet, dakle, spomenuli smo iskreno radi Allaha Subhanahu Tala da se radi po tome savjetu, da se savjetuje blagim riječima. Četvrti uvjet jeste da taj savjet, ono čemu savjetujemo druge, bude izgrađeno na znanju. Dakle, da znamo čemu savjetujemo čovjeka, čemu savjetujemo svoga brata. Da taj savjet, ono čemu savjetujemo svoga brata, bude izgrađeno na znanju. Inače sve što govorimo ne bismo sebi smjeli dozvolti da govorimo tek tako Već sve one riječi koje kažemo, koje izustimo trebali bi imati dokaze iz Kur'ana i Sunneta Kao što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio svome poslaniku Muhammedu alihi salatu wasalam U suri Jusuf 108. da kaže Kul hadihi se bili ed'u ila Allahi ala dosirati ena o meni teban Reći ovo je moj put na kojem pozivam Allahu jasno sa znanjem. Ja i onaj koji me slijedi. Pa kaže šejh Muhammed ibn Salih elu sejnim, rahimahullahu tjela u komentaru ovoga, a je taj sure Yusuf šta znači ovo pozivati Allahu jasno sa znanjem? Znači da dobro poznaješ ono čemu pozivaš. Da dobro poznaješ stanje onoga koga pozivaš. I da dobro poznaješ metodu s kojom ćeš ga pozvati. Sve to ulazi dakle u pozivanje Allahu subhanahu wa taala jasnom saznanjem sa, sa desirtom pa dakle peti uvjet kod savjeta jeste da poznaješ stanje čovjeka kako ćeš mu na koji način prići kako ga posavjetovati ako i zatraži od tebe savjet trebaš dakle da se upoznaš s njim hoćeli se naljuti hoćeli prihvatiti savjet ako nisi ti u mogućnosti da ga posavjetiš ne znaš onda potraži nekoga ko će ga posavjetovati bitno je da se posavjeti da se čovjek popravi Česti uvjet jeste da se provjeri njegovo stanje. Ukoliko čujemo dvijesti o njemu, kolaju čaršijom takav i takav gluho i čaravo biro, jesi čuo šta je uradio, to i to, šta je uradila, to i to. I ti odmah čim sretneš, pola sahatom u stranu, držiš lekciju. A on kaže, sinko, ti si mene vjerovatni s nekim zanimljama. Prvo treba provjeriti. Prošli puta je bio komentar, surel, huđu radit,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 a ne javno, ovako, pred ovim kamerama, pa se poslije po cijelom do njavu koširu. Dakle, kada uočimo problem među nama, u zajednici u kojoj živimo, od strane pojedinih, onda bi trebalo otići i savjetovati njih, nas samo. Jer nam je cilj da se oni poprave Kada se oni poprave, sa njihovim popravljanjem, popravit se i oni nad kojima su oni odgovorni a ne dakle da izlazimo i da svako od nas govori što mu volja. Dakle, Zato koliko želimo da popravljamo stanje, onda dakle trebamo savjetovati odgovorne ljude na samo vodeći računa o ovih proteklih šest uvjeta savjetovanja. Zatim nakon toga kaže Allaho poslanik Alihi salatu ve selam: "Wa ida atasa fa hamid Allah fa samithu" Ukoliko kihni, pa se nakon toga odmah zahvali Allahu, provuči mu dobu. Dakle, kada čovjek kihni, pa se zahvali Allahu. Zašto? Zašto treba da se zahvali Allahu? Ej, nastaju da živi. Kažu liječnici, doktori, kada ne bi kihnuo, da bi desio se veliki poremećaj u njegovom organizmu ili bi maltene umro, preselio. Pa zbog toga naređeno je da kaže, Alhamdulillah. I učenjači se razilaze, jel je li doista vađib obaveza da kaže kada kihne, alhamdulillah, ili je preporučeno sunnet, ali pravilo je, braću. I upamtimo dobro. Nemojmo plaho da se zamaramo i pitamo, jel je li doista vađib fard obaveza ili je to samo lijepo poželjno. Nama je najbitnije da se nešto utvrdi da je sunnet, da nije novotarija. Nama je najbitnije da se utvrdi da je sunnet, a je li to doista samo lijepo preporučeno ili obaveza to nas ne treba da interesuje. Onaj koji želi da napreduje i da bude esabekun esabekun, esabekun, i da bude od prvih i uvijek prvih, jeste kada mu dođe neki koranski ajed ili hadis u kojem se spominje dobro dijelo, u kojima se postičemo na dobro dijelo, da ne pita je to obaveza ili ne. Bez da radi. Normalno, trebaš da znaš propis toga, ali ne mu. Da zamaraš svoju dušu i da čekaš, da odgađaš sa činjenjem tog dobrog djela dok ne saznaš jeli farbu ili ne. Već odmah raditi. Takvi su bili ashabi. Zato ih niko neće dostignuti. Kada bi čuli ajat ili u kojima se postiču, no neko dobro djelo, odmah bi ga činili. Vidjeli bi Allaho poslal Nikalihi salatu sam da radi odmah i oni činili. Ne bi pitali morali ili ne. Već bi odmah to radili. E takvi trebamo biti i njih. Najbitnije jeste da znamo da je to učinio Allahov poslanika alihi salatu ili je oporučio, preporučio je slično da nije navatarja da ne činimo navatarja, da se ne umaramo u tome poslije da budemo kažnjeni, a ne nagrađeni za to dakle pa kada kihne i zahvali se Allahu mi mu poučimo dovo i kažemo jerhamu kella mi mu kažemo jerhamu kella ako ne možemo na arabskom, ne znamo kažemo mu Allah ti se smilova nakon što on kaže alhamdulillah, hvala Allahu Mi mu kažemo Allah ki se smilovao i uvjet da bismo mu proučili dovu jer ha mu kella jeste da Ako ne kaže Alhamdulillah, ne uči se dova. Ne se dova. Kao što je došlo kod imama Bukharije i muslima. U hadisu Enesa radi Allahu talan da su so dvojica ljudi ki ih pred Allahom i poslanikom alihi salatu ve salam. Kada je on jednom rekao, jarhamu ke Allah, a drugom nije. A onaj kome nije rekao Allah, ti se smiluo, jarhamu ke Allah, pitao je Allahu, postanem zašto njemu, a ne meni? Zašto si njemu proučio dovu ovu, a nisi meni? Kaže on kada je kivno, rekao je, alhamdulillah, ti nisi? U hadisu kada imama muslima, hadisu Ebu Musa ala šaria, Došlo je da je rekao Allahu, pa sam, kada jedan od vas kihne, pa se zahvali Allahu, fe proučite mu dovu. Ako se ne zahvali Allahu, nemojte mu učiti dovu. I Allah najbolje zna, dakle, obaveza je na svima nama koji čujemo nekoga ovdje kada kihne, da je kihno i da je rekao, alhamdula, obaveza svima nama je da mu kažemo, da mu kažemo, jer To je ispravnije mišljena. Dakle, da je obaveza svima nama. Kao što je poznat, učenjaci imaju tri mišljenja. Da je sunnet, da je to obaveza nekoga od nas i da je to obaveza svima nama. Ispravno mišljenje jeste da je to obaveza. Da je to obaveza svima nama, kako kaže Ibn Lara, Ibn Utajim Rahimahullohu i Taha. Ukoliko čovjek kihni tamo negdje daleko, a mi ga ne čujemo zbog udaljenosti, da ćemo mu poučiti dobu, Ha? Nismo čuli, ali tako. Ali ako znamo za njega, nekada smo bili u njegovoj blizini i znamo za njega kada kihne da kaže, alhamdulillah, ali ovako ne možemo da ga čujemo. Možda ako smo slabijeg videa ovako ja i ne vidimo pomjeranje usani. Ako znamo, dakle da je uobičajno da se taj vijednik drži ovoga propisa kada kihne da kaže, alhamdulillah, međutim mi zbog slabog videa ali zbog udaljenosti ne čujemo slabog sluha, Ne čujemo, onda, dakle, trebamo mu proučiti do. Onda mu trebamo proučiti dovolj kakvog je mišljena bio Ibn Arabi al-Maliki, rahimahallahu ta'ala. Nakon toga došlo je u hadisu, da ne bih odužio, vajda meridla feudhu, vajda meridla feudhu, kada se razboli, obiđi ga. Kada se razboli, obiđi ga. I zasigurno, dakle, oni stari pogotovo, kada se razbole, bolestni budu. Kada ih obiđemo, zasigurno će se naša veza s njima pojačati, poboljšati. Jer bolesne stare mnogi ostavljaju po strani, ne obilaze. Kod nas obilazi dom staraca. Ko ide u starački dom, obilazi bolesni. Stare, iznemogle, rijetko kog. Ali onaj koji ih obiđe, iako može hediju, da ponese, zasigurno ih obradoje. Pa dakle, trebali bismo obilaziti bolesnike. Došlo je u ovom hadisu. I također, islamski učinjice razilaze ili obaveza svakom od nas da obilazi bolesnog ili ne. Uglavnom, kada se kaže, kao što je rečeno na početku hadisa, Hak al muslim, ala al muslim, pravo, kada se kaže nešto što je pravo, kaže se u komentaru da je to ono što ne bi trebalo izostati iz našeg života. Svejedno, bilo obaveza ili ne. Ne bi smijelo, dakle, da manjka u životu muslimana, spomenuto. Kada se razboli, obiđi ga. Svejedno bio on svjestan tvoga obilaska ili ne? Bio on svjestan tvoga obilaska ili ne? Kako? Svejedno bio on pri svijesti ili ne? Bio on u kominu ili bio svjestan tvoga dolaska iz tvojej posjeti, tvoga zjareta. Treba ga obići. Jer mi obilaskom bolesnika ne želimo dakle samo njemu ulakšati, već i njegovoj porodici. Nastojimo, da su, sa, jeli, saosiećamo se sa njegovom porodicom u boli koju doživljava, o odlasku, jeli, njihovom bolestniku i obilasku u njegovom, jeli mi, dakle, nastojimo lakšati njeno njegovej porodici. I došlo je u hadisu Jabra ibn Abdilllaha, kođ imama muslima, da je bio Pa u nesvist. Jabra ibn Abdilllaha radi allahu anhuva, pa mu je došao allahu pasanika alihissalatu, sam Bekr i allahu pasanika alihissalatu, sam se abdestio, I poso po njemu vodu od Abdestva, pa je džader došao u sede. Dakle, posjetili su ga, a nije bio prisvijesti. I došlo je na kraju ovoga hadisa, Wa kada umre, brat musliman isprati ga. Odnosno, isprati njegovo tijelo, njegovu dženazu. Kvanjaj mu dženazu i isprati ga ako se ikako u mogućnosti do mjesta gdje ti se kopati i čekaj dok se ovo jer je dobro poznato iz hadisa kod Bukhari i kod muslima da onaj koji prati džanazu muslimana vjerujući i nadajući se Allahove nagradu i bude sa tom džanazom sve dok joj se ne kvanja džanaza zatim sve dok se ne ukopa dobit nagradu dva kirata a kirat je poput brda Uhud. Ovaj hadis Došlo je mnogo rivajeta, mnogo predanja povodom ovog hadisa, kod Buharije, kod muslima. Da se ti i kirati razlikuju, da najmanji od njih kirat je poput vrda Uhud. A vrda Uhud je koliko? 8 kilometara dug, a hiljadu i četrnaest metara visoka. Onaj koji džanazu, bratu muslimanu, dobiva jednu nagradu ovoliku. Najmanja nagrada je ovolika. A onaj koji nakon džanaze, namaza, ide dalje. Ali, kako kaže Hafiz ibn Hajar, rahimahullahu ta'ala i drugi islamski učenjaci, onaj koji ide iza džanaze, prati džanazu. Ne onaj koji požuri pa ode do mjesta gdje će se kopati kod njegovog kabura i čeka. Dakle, onaj koji klanja džanazu, koliko se na jednom mjestu klanja, jer počesto kod nas, ne znam kako je kod vas, klanja se kod džanije, zatim se nosi na mezarje i u mezarju se ukopava. A pa onaj koji kada mu klanja dženazu, prati dženazu do kabura, a ne dakle ode sa prevoznim sredstvom, plije i čeka tamo. Onaj koji bude pratio dženazu, čekao dok se ta dženaza ukopa, potpuno da će imati i drugu nagradu. Dva kirata. Dakle, da će dobiti i dva kirata. Dakle, uslove da pratimo tu dženazu. Pa kada vrati Mosliman, preseli, umre, Trebali bismo mu kvanjati ženazu i ispratiti ga do mjesta njegovog kabura gdje će biti ukopan i time zasigurno olakšati njegovoj porodići i suosjećati se s njima u njihovoj boli koja ih je pogodila. Pa dakle, gledajmo. Allah se smjelovalo svima nama da praktikujemo ova prava, ove obaveze ali, dakle, i ostale, ali pogotovo ove jer zasigurno, dakle, one utiču na jačanje naše međusobne ljubavi, samlosti, jačanje naših prijateljskih vez. Dakle, nazivanje selama, kada god sretnemo jedan drugog, bez obzira o kome riječ bila, stari, mali ili mlađi ili slično, da mu nazoveme selam, da nikoga ne izbjegavamo i budimo ti prvi koji će nazvati selam, jer je bolji onaj koji prvi nazove selam. I onaj koji širi selam, nazivajmo na najpotpuniji način. As-salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Kada nas neko pozove sebi, gledajmo da se odazovemo. Nemojmo tražiti nekakve isprike koje nemaju mjesta, već gledajmo da se odazovemo i da, dakle, udovoljimo njegovom zahtjevu. Kada zatraži od nas savjet, brat musliman, ako smo sposobni da damo mu savjet, posavjetujem ga. Ako nismo sposobni, šutimo ili ukažimo na onoga koji je sposoban da ga posavjetuje. Jer onaj koji ukaže na dobro, isti je kao onaj koji učinio to dobro, kako je došlo u hodisu. Također, ako sjedimo u prisustvu nekog vrata pakihne i zahvali se Allahu, vjerujući dakle, u taj propis, onda dakle i, njemo, i njemu proučimo, proučimo dobro. Recimo, jer hamukjela. Kada se razgoli, obilazimo. Obilazimo ga, jeli, gledajmo da ne budemo na pomoći ono što je potrebno da mu učinimo i ako Allah propišuje to toj bolesti da umre, propišemo smrt, onda ga ispratimo i zadnje puta. Klanjujemo na dženazu, učimo za njega na dženazi namazu i dalje ga ispratimo do kabura. Čekajmo dok se ukopa u potpunosti, zatim tražimo se data postojanosti kada se dakle, spusti u kabur jer odmah nakon odlaska s kabura kako je došlo u poznatom hadisu al-Bara'a ibn Avibar radi Allah htom hadisu a čim odemo sa kabura a mu dolaze dva melita i daga pitaju kod je gospoda kod je poslanik i kod je bila vjera pa tražimo da Allah subhanahu wa ta'la postojamesti za njega u odgovoru na ovaj bit Allah subhanahu wa ta'la molim da nam moguće da dočekamo plemeniti mubarak mjesec Ramazan da da i da je provedeno učinjeno obaveznih ibadeta i onih ibadeta koji su obođe koristi za sve nas jer su doista takva djela majdraža obahu Subh subhanahu Allah je kada do toči Subhanak Allahu Buhana ilaha